Манград верхи на своїй метлі висіла за кілька сотень футів над кордоном Ланкру і вдивлялася море туману, з якого врядигодиве зірала верхівка якогось дерева, схожа на верхівку вкритого водоростями рифу під час припливу. Над нею плив опуклий місяць, напевно у фазі зростання. І подумалася, що навіть тоненький серп молодика і то був би кращим, принаймні доречнішим. Вона здригнулася. Цікаво, де зараз бабуня дощевіск? Мітла старої відьми сіяла паніку по всіх небесних просторах Ланкру. Бабуня опанувала мистецтво польоту в досить поважному віці і попервах ставилася до цього діла з підозрою – але з часом прикипіла до нього як трупна муха до зіпсованої риб'ячої голови. Проблема полягала в тому, що бабуня сприймала будь-який свій повітряний маршрут як пряму лінію з пункту А до пункту Б і була абсолютно не здатна усвідомити, що інші теж мають якісь права на вільне переписування небом. Через цей простий факт, довелося переглядати мапу повітряного руху по всьому материку. Це також підштовхнуло еволюцію місцевих птахів, внаслідок чого на світ з'явилося покоління, що вміло літати на спині, не спускаючи очей з неба вгорі. До числа тих, хто на глибоке переконання бабуні мусив поступатися їй дорогою, входили інші відьми, високі дерева, а час від часу і гірські вершини. В результаті бабуня нагнала страху навіть на гномів, що жили під відповідними горами. Чимало птахів знеслися просто в польоті, несподівано помітивши бабуню, що пікірувала навіть звідки свердлячи повітря перед собою сердитим поглядом. Ой, лишенько, подумала маград, хоч би вона вже ні в кого не врізалася. Опівнічний бриз м'яко повернув її ніби флюгер у повітрі. Вона знову здригнулася від холоду і окинула поглядом залиті місячним світлом вершини вівцескель, чиї засніжені безкиди та зледені ліущелини не визнавали ні королів, ні картографів. Кордони Ланкру були відкриті для доступу лише з світнього боку. З усіх інших напрямків вони були зазубреними, як вовчі щелепи, тільки набагато небезпечнішими. З тієї точки, де вона перебувала, можна було бачити все королівство. Згори почулося, як щось розриває повітря, порив вітру знову крутнув її навколо вертикальної осі і до неї долетів спотворений ефектом доплера вигук. «Не спи на ходу!» Маград міцніше стиснула мітлу коліньми і спрямувала її вгору. Щоб наздогнати бабуню, їй знадобилося кілька хвилин. Та майже лежала на мітлі, аби зменшити опір повітря. Коли Маград порівнялася з нею, внизу під ревіння зустрічного вітру пролітали темні верхівки дерев. Бабуня обернулася до неї, притримуючи рукою капелюх. «А ти не квапилася!» – пробурчала вона. У мене, мабуть, запасу лету лишилося тільки на пару хвилин. Ну жбо, уперед. Вона викинула вбік одну руку. Макград випростала іншу і після непростого маневру, гойдаючись то вгору, то вниз, у зустрічних повітряних потоках, відьми з'єднали долоні. Рукою маград пробігло поколювання від струмуючої через неї магії. Примітка. «Напевне, це була перша спроба до заправки мітли в польоті». Бабусина мітла смикнулася вперед. Лише щось і мені! – гукнула Маграт. – Мені ще спускатися вниз!» «Це ж не проблема! – прокричала бабуня крізь посвист вітру. «Я про безпечний спуск!» «Ти відьма чи ні? До речі, ти взяла какао, я тут геть задубіла!» Маград у віччої кивнула і вільною рукою передала бабуні солом'яну плетену торбу. «Араст! – сказала бабуня. – Молодець! До зустрічі на Лангрському мосту!» Вона відпустила руку маград. Ту негайно закрутило повітряним вихором. Юна відьма, що сили притиснулася до держака мітли, яка, схоже, мала тепер не більше підйомної сили, ніж в язанках мизу. Убезпечити дорослу людину від загрибущих пальців гравітації вона не змогла б однозначно. Поки мітла в затяжному піке наближалася до крон дерев, маград спало на думку, що в тому, як рішуче бабуня дощевіск відмовлялася зважати на потреби інших людей, могло бути щось по-своєму втішне. Можливо, бабуня просто вважала інших здатними дати собі раду самотужки. Тут Маграт відчула відгук заклинання змін. Вона зосередилася. Схоже, все спрацювало як слід. Власне, з погляду пересічного смертного нічого ніде не змінилося. Проте Маграт відчула внутрішню рівновагу і перетворилася з розгубленої та дещо наляканої жінки, що неухильно прямує до негостинної земної поверхні, на мислячу та оптимістичну жінку, яка здатна самостійно керувати власним життям і загалом розуміє, звідки бере початок її буття. Хоча те, чим воно ось-ось могло закінчитися, на жаль, лишалося на місці. Та все ж вона перестала цим аж надто перейматися. Вона пришпорила мітлу, змусивши її віддати залишки магічної енергії в короткому ривку – та важко ковзнути за кілька футів від верхівок дерев. Коли імпульс вичерпався і мітла прорала борозну в опівнічному листі, маград напружилася, подумки закликала на допомогу всіх лісових богів, якщо хтось із них міг це почути, і відключилася від керування в надії, що їй просто пощастить упасти на щось м'яке. На диску відомо три тисячі повноправних богів, і теологи-експериментатори щотижні відкривають нових. Окрім незначних божеств скель, дерев і річок, у вівцескелях мешкають гоки – наполовину людина, наполовину цап, і на всі 100% любитель жорстоких розіграшів – якого вигнали з Дун-Маніфестіну за те, що зібграв старий жарт із Омелою з самим сліпим Іо, найголовнішим серед богів. Та герне гнаний, лякливе і затуркане божество усіх маленьких пухнастих створінь, чиє призначення – закінчити життя коротким придушеним повискуванням. Кожен з них цілком міг би бути автором невеличкого дива, яке сталося, коли, падаючи в ліс, повний холодних скель, розщеплених пеньків та кулючих чагарників, Маграт таки приземлилася на щось м'яке. Тим часом бабуня, долаючи другу частину маршруту, на максимальній швидкості мчала до гір. Вона допила теплувати какао і, згідно з вимогами турботи продовкілля, викинула пляшечку в якесь високогірне озерце. Уявлення маград про поживну їжу, як виявилося, зводилося до пари смажених яєць та грінок зі знятою шкіркою. Бабуня встигла також роздивитися акуратно викладені на грінках жмуточки петрушки, які однак одразу звіяло вітром. Деякий час бабуня вивчала страву, потім з'їла її. Попереду з'явилися обриси все ще засипаної зимовим снігом ущелини. Ніби крихітна іскра, крапочка світла над лівелетенських обрисів вівциль, бабуня заглибилася в звивисті кам'яні лабіринти. Далеко від неї у лісі маград сіла і неуважно витягла з волосся сучок. За кілька ярдів від неї, спричинивши дощ сухого листя, впала мітла. Поруч почулися стогін і глухе побрязкування. Юна відьма втупилася в Тевріму. Вона розібрала нечіткі обриси постаті, що, стоячи на всіх чотирьох, шукала щось на землі. «Це на вас я впала?» – спитала маград. Не знаю, але хтось точно на мене впав, відповів блазень. Вони підповзли ближче одне до одного. Це ти? Це ти? Що ти тут робиш? Просто прогулювався, поквапився запевнити блазень. Багато хто любить гуляти, тобто в цьому ж немає нічого особливого. Можливо, це не так уже й оригінально, але мене цілком влаштовує. Я тебе не поранила? «Та хіба, що пару дзвіночки уже ніколи не стануть такими, як раніше!» Блазень порився у прілому листі і нарешті знайшов свій ненависний ковпак. Той і «Гей-гей, оце так аварія!» – сказав він, проте натягнув такий ковпак на голову. Схоже, від цього блазень став почуватися розкутіше, бо він продовжив. «Дощ – це нормально!» «Гра теж, та навіть каміння з неба часом падає. Рибини, жаби, гаразд. Але дівчата досі не бувало. Це тепер стане нормою?» «А в тебе біса тверда голова», – промовила Маград, підводячись. «Скромність не дозволяє мені вступати в дискусію», – відповів Блазині, згадавши, хто він, швидко додав. «Шановна». Вони знову втупилися одне в одного. Мізки кожного працювали на випередження. Маград думала. Тітуня радила придивитися до нього як слід. Ну ось я й дивлюся на нього, а він такий, як і завжди. Сумний, худий, низенький чоловічок у кумедному вбранні блазня. Практично горбань. І тут до стоту, так, як людина раптом вбачає у безформній хмарі галеон чи кита, Маград перестала бачити в блазневі низенького чоловічка. Він був щонайменше середнього зросту, просто він старався видаватися низеньким, навмисне щулився, розчепірював ноги, ходив нагінці, так що здавалося, ніби він ось-ось почне викидати коники, не сходячи з місця. «Хотіла б я знати, що ще помітила тітуня Ок», – подумала Маград. Блазень потер долоні й обдарував її кривою посмішкою. «Гадаю, ти уявлення не маєш деми?» – спитав він. «Відьма не може заблукати», – впевнено відповіла Маград. «Хоча й може тимчасово обрати неправильний шлях. Гадаю, ланкр он там. З твого дозволу я пошукаю який-небудь пагорб. Аби зрозуміти, в якій ти місцевості, аби зрозуміти, в якому я часі, цієї ночі твориться велика магія. Справді? Тоді, гадаю, я складу тобі компанію. Полицарський заявив блазень, спершу втім, уважно придивившись до оповитої темрявої гущавини, яка, схоже, лежала між ним та його спальним місцем на замковій підлозі. Не хотів би, щоби з тобою щось трапилося? Притиснувшись до мітли, бабуня ковзала крізь плутанину гірських ущелин, розхитуючись із боку в бік у надії, що це допоможе покращити керованість її транспортного засобу. На диво керованість від цього тільки гіршала. Повітряний струмінь позаду неї закручував снігопад у чудернацькій спіралі. Тераси напівскрижанілого снігу, що всю зиму нависали над льодовиковими ущелинами, здригалися і безгучно починали шлях униз. Коли відьма вже була далеко, там, де вона пролетіла, раз у раз лунав гуркіт лавини. Вона роздивлялася пейзаж, скомпонований з раптової смерті та вишкіреної краси, і відчувала, що пейзаж теж роздивляється її. Як от людина напівсні спостерігає за набридливою мухою. Цікаво, чи земля здогадується, що вона задумала, бабуня подумала, чи не пом'якшається ця земля раптово в тому місці, де вона, можливо, впаде. І тут таки вилаяла себе за те, що так розім'якла сама. Адже земля не така, земля не торгується. Земля багато дає і багато вимагає. Як то кажуть, найсильніше пес кусає ветеринара. Та ось вона вирвалася на простір, зачерпнувши одним черевиком снігу з маківки останньої на своєму шляху гори і каменем помчала вниз до долини. Туман, який і так ніколи не полишав передгір'я, з бабуною вирішив не панькатися і розлігся перед нею сріблястим морем невідомої глибини. Відьма загарчала. Десь у цій товщі висіла між небом і землею тітуня ок, раз у раз вживаючи з фляшки на поясі дозу профілактичного засобу від застуди. І ось нарешті це сталося. Бабуня дощевіск, що їх капелюха та металево-сиво волосся струмувала роса, а з черевиків звалювалися вниж маточки криги, почула далекий приглушений голос, який з ентузіазмом доводив до відома захмареного неба, що їжачок має по життю значно менше клопотів, аніж абсолютна більшість інших ссавців. Як яструб, що помічає щось маленьке й пухнасте в траві, як занурений у летаргії між зоряних просторів вірус, що зауважує поруч симпатичну блакитну планету, бабуня повернула мітлу і ринула вниз крізь задушливі пасма туману. «Аго!» – закричала вона, сп'яніла від швидкості й захвату – і її голос змусив випадкового вовка п'ятьма стами футами нижче раптово позбутися щойно з пожитої вечері. «Гіто, ок, я тут!» Тітуня-ок помітно неохоче прийняла її руку, і дві мітли злетіли назад у чисте, всієне зорями небо. Як завжди, диск мав такий вигляд, ніби творець розробив його спеціально для розглядання згори. Білі та сріблясті пасмах бар тяглися аж до узбіччя і закручувалися обертанням світу в тисячомильні вири. Непорушне покривало туману закручувалося замітлами коридором білої пари і боги бачили відчайдушний політ, Адже боги бачать усе, як невидимий плуг, що жваво оре небеса. Набравши вже тисячу футів і продовжуючи швидко здійматися в морозному повітрі, дві відьми практикували звичну справу – сварку. й дьоцька затія! – бубоніла тітуня. – Ніколи не любила висоти! – Маєш щонебудь випити? – «А як же, ми ж домовилися?» «Ну і?» «Ой, здається, я все випила», – промимрила тітуня. «А що ти хотіла стільки простирчати тут, у моєму товіці? У Джейсона буде істерика». Бабуня скриготнула зубами. «Гаразд, давай підзаряжуся», – сказала вона, «бо я вже майже на нулях, аж дивно, як...» Бабунині слова перейшли у довгий крик. Її мітла без жодного попередження провалилася вниз, проштрикнула хмари і зникла з очей. Блазень і маград сиділи на поваленому дереві край ділянки голого каменю, що випиналася посеред лісу. Вогні ланкру виднілися вже відносно недалеко – але ні він, ні вона не поспішали йти далі. В повітрі між ними, як іскри, потріскували невисловлені думки та безумні здогади. «Давно працюєш, блазним, вічливо поцікавилася Маграт і одразу зашарілася в темряві. За таких умов це запитання видавалося найневічливішим на світі. «Все життя», – гірко мовив Блазень. У мене навіть соска була з дзвіночком. «Мабуть, такі навички передаються у спадок від батька до сина», – припустила Маграт. «Я батька особливо й не знав. Він найнявся блазнем до володаря Квірма, коли я був ще маленьким», – сказав блазень. «Посварився з моїм дідусем, хоча іноді він приїздить побачитися з мамою». «Жахливо». Блазень знизав плечима і дзвіночки сумно брязнули. В його нечітких спогадах батько вимальовувався як низенький дружелюбний чоловічок з очима, схожими на пару устриць. Стати в рівені з власним дорослим сином було б учинком, який помітно виходив би за межі його природи. Відлуння гнівного брязкання двох всіяних дзвіночками костюмів досі переслідувало б плазневу пам'ять. І без того повну не найвеселіших спогадів. Втім, продовжувала маград вищим, ніж зазвичай голосом, і з домішкою невпевненості, твоє життя, мабуть, не було сумним, я маю на увазі, ти ж розважаєш людей. Блазень не відповів, і вона поглянула на нього. Його обличчя було непорушним, як камінь. За хвилю Блазень заговорив. Тихо, ніби сам до себе. Він говорив про Анкморпоркську гільдію блазнів та фіглярів. Зазвичай відвідувачі попервах приймали її за філіал гільдії вбивць, яка насправді була комплексом досить симпатичних і акуратних будиночків буквально за рогом. Від нестачі грошей вбивцям потерпати не доводилося. Іноді юні блазні чули веселі голоси юних убивців, які бавилися за стінами, доки їм самим доводилося зубрити жарти в холодних, навіть серед літа, аудиторіях. І люто заздрили, навіть попри те, що кількість голосів помітно зменшувалася під кінець кожного семестру. Гільдія вбивць сповідувала конкурентний підхід до навчання. В принципі, через високі глухі стіни гільдії – Всередину потрапляли найрізноманітніші звуки, і в поєднанні з добре продуманим розпитуванням обслуги це дозволяло блазням-початківцям сформувати певне уявлення про місто за цими стінами. В цьому місті були шинки та парки. Там існував цілий живий і метушливий світ, в якому як удома, почувалися вихованці інших гільдій та коледжів. Вони кпинили з цього світу, галасливо бігали по ньому чи розкидали на всі біч його частини, не звертаючи жодної уваги на правило п'яти інтонацій та дванадцяти тональностей. Там навіть практикувалися, хоча деякі студенти ставили цей факт під сумнів у ході нічних дебатів у гуртожитках, неліцензовані жарти які народжувалися і жили без будь-якої прив'язки до антології страшенно смішних жартів ради гільдії і узагалі будь-яких офіційних інституцій. Там, за облізлими мурами, хто завгодно міг жартувати без санкцій комісії з регулювання гумору. Думка про це неабияк витвережувала не в буквальному сенсі, бо алкоголь у гільдії перебував під забороною, але якби він був дозволений, це працювало б усе одно. Важко було знайти місце тверезіше за цю гільдію. Блазень з гіркотою розповідав про червонопикого велетня брата-розводняка, про вечері зубріння милих жартиків, про нескінченні ранки в промерзлому спортзалі Присвячені опануванню вісімнадцяти смішних падінь та офіційно визначеної траєкторії польоту торта, і про жонглювання. Жонглювання. Його викладав брат сміхун, людина з чуйністю вареної квасолини, безтямна лють, в яку його кидало від блазневих вправ, пояснювалась зовсім не тим, що той погано жонглював. Від блазнів і вимагалося жонглювати погано, особливо такими традиційно розважальними предметами, як торти, запалені смолоскипи чи гострі, як бритва, м'ясницькі ножі. За що брат сміхом, лаючись і бризкаючи слиною, вивергав на блазня потоки гніву, то це за те, що той погано жонглює, бо не здатен жонглювати добре. «А ти не думав стати кимось іншим?» – спитала Маград. «Ким іншим?» – спитав Блазень. «Я не мав ніякого іншого шляху». Блазням-студентам дозволялося виходити в місто, але лише під час останнього року навчання з неймовірною кількістю умов. Жалюгідно виламуючись на ходу, він уперше побачив чарівників – що пропливали вулицями як поважні карнавальні платформи, побачив випускників гільдії вбивць, які дожили до іспитів, вишукано вдягнених життя радісних юнаків у шатах чорного шовку, небезпечних не менше закинджали під цим шовком, і жерців, чиє фантасмагоричне вбрання дещо псували довгі гумові фартухи, які вони вдягали для важливих жертвоприношень. Кожен цех і фах мали свій традиційний костюм, і він раптом зрозумів, що його власний одяг старанно пристосовано для того, щоб будь-хто мав у ньому вигляд цілковитого і невиправного телепня. Та навіть так він боровся, адже все його життя було боротьбою. Він боровся саме тому, що не мав ніяких здібностей, а ще тому, що в іншому випадку дідусь живцем з нього шкіру. Він зубрив офіційно затверджені анекдоти до дзвону в голові і вставав раніше за всіх, щоб вправлятися в жонглюванні до скреготу в суглобах. Він так добре володів гумористичним лексиконом, що його розуміли лише найстаріші члени Ради Гільдії. Він корчив гримаси, та відпрацьовував вихиляси з перереченою рішучістю і став кращим випускником свого курсу та лауреатом почесного пухиря. Нагороду він втопив у туалеті, як тільки повернувся додому. Маград слухала мовчки. «А ти як стала відьмою?» – спитав нарешті Блазин. «М? Ну, ти ходила до якоїсь школи чи щось таке?» А, ні. Просто одного разу до села прийшла тітонька Вемпер, вишикувала всіх дівчаток і обрала мене. Розумієш, дар не вибирають, він вибирає нас. Розумію, але коли людина стає відьмою? Гадаю, тоді, коли її такою визнають інші відьми. Маград зітхнула і додала: "Якщо це взагалі стається, я сподівалася, що це станеться після того заклинання в коридорі. Все-таки непогано було зроблено. Обряд підземного переходу. Не стримався блазень. не розуміючи, подивилася на нього. Блазень закашлявся. «Інші відьми – це ті дві літні пані?» – поцікавився він, поступово впадаючи в звичний для себе похмурий настрій. «Так, – гадаю, дуже сильні натури. – Дуже, – з почуттям підтвердила Маград. – Цікаво, чи не знайомі вони з моїм дідусем, – сказав блазень. Маград опустила очі. «Насправді вони досить милі, – промовила вона. – Просто відьми ну, не звикли звертати увагу на інших людей. Тобто вони то думають про інших, – але насправді не замислюється про чужі почуття, якщо я зрозуміло висловлююся, принаймні поки не замисляться над цим. Вона знову опустила очі. Ти зовсім інша, сказав блазень. Слухай, тобі слід би покинути роботу в герцога, раптом гаряче сказала Маград. Ти ж знаєш, який він? Мучить людей, палить хати, от це все. «Але ж я його придворний блазень», – сказав блазень. «Блазень має зберігати вірність панові аж до останнього подиху. Боюся, це така традиція, а традиції – це важливо. Але ж тобі навіть не подобається робота блазня. Я її ненавиджу, але нічого не вдієш, і якщо вже я маю її робити, то робитиму її як слід». «Це дурощі» заявила Маград. Я б сказав, дуркування. Під час розмови Блазень потроху присувався все ближче і ближче до неї. А якщо я тебе поцілую, обережно поцікавився він, то перетворюся на жабу. Маград вкотре втупилася у власні коліна. Ті засувалися під спідницею, збентежені такою увагою. Юна відьба, Ніби наяву бачила обабіж себе по статі «Діти ок» та «Есми дощевіск». Примарна бабуня суворо дивилася на неї. «Відьма завжди володіє ситуацію», ніби говорила вона. «Принаймні оволодіває», додавала примарна тітуня ок, підкріплюючи свої слова короткими жестами та серією підморгувань. «Доведеться поставити дослід», сказала маград. Цьому поцілунку судилося стати найпристраснішим за всю історію любовних прилюдій. Як справедливо вказувала бабуня дощевіск, час – річ суб'єктивна. Роки, які блазень провів у Гільдії, здавалися вічністю, тоді як години з Маград на пагорбі промчали як пара хвилин. А в небесах над Ланкром – Десяток секунд розтягнувся, як і риска, на сповненні крику години. «Літ!» – репетувала бабуня. «Вона обледеніла!» Тітутя огмчала поруч, дарма намагаючись підлаштувати свій політ під брикання бабусиної мітли. З обмерзлого пруття летіли октаринові іскри – від чого мітлу раз у раз замикало. Тітуня викинула руку і вхопила приятельку за краєчок сорочки. «Казала ж я тобі, що це ідіотизм!» – прокричала вона. «А ти після того туману вся мокра виперлася на холодне, дурепо стара. «Пусти мою сорочку, кіто ок!» «Тримайся за мене міцніше, щоб тобі! У тебе ж хвіст горить!» Вони провалилися крізь хмари і в вони сон, побачивши покриту чагарниками землю, що з'явилася ніби ні звідки й мчала просто на них. Та раптом земля зникла. Тітуня зиркнула вниз, де в підмі вгадувалося вирування води. Вони влетіли в ланкрську ущелину. З бабуниної мітли струмував блакитний дим – але вона після наполегливих зусиль зуміла її розвернути. Що в біса ти робиш? прогреміла тітуня. Полечу за ти річки. гукнула бабуня у відповідь, перекриваючи тріскотіння палаючого пруття. Не хвилюйся за мене. Перелазь до мене. Чуєш чи ні? Все скінчено, ти більше не можеш. За спиною бабуні щось вибухнуло, і кілька палаючих прутів, кружляючи, полетіли в бурхливі глибини провалля. Її мітла стрибнула в бік, і тітуня встигла обхопити її плечі мить до того, як вогонь охопив другу в'язку пруття. Палаюча мітла вистрибнула з-поміж бабуниних ніг, крутнулася в повітрі, помчала вертикально вгору, Розтипаючи іскри та лишаючи по собі звук, який буває, коли провести мокрим пальцем по краєчку фужера. Тітуня опинилася догори дригом з бабунею у витягнутій руці. Вони поглянули одна на одну і закричали. «Я не можу тебе підтягти! А я не можу вилізти сама! Не будь дитиною, Гіто!» Тітуня обдумала ці слова і розтиснула пальці. Три шлюби та непросте дитинство забезпечило Тітуню ОК стегновими м'язами, придатними до трощення кокосів. І сила тяжіння спасувала, коли вона спершу кинула мітлу, сторч голову вниз, а потім заклала карколомну петлю. Попереду вона розрізнила фігуру бабуні дощевиськ Падаючи каменем, та однією рукою притримувала капелюха, а іншою – спідницю, що мала приховати її спідня від нескромних очей гравітації. Розігнавши мітлу так, що та ледь не тріснула, кітуняна наздогнала колегу, схопила її за талію і з останніх сил примусила неслухняну мітлу лягти в горизонтальний політ. Мовчання порушили слова бабуні дощевізк. «Ніколи більше так не роби, гіто-ок!» «Обіцяю!» «А тепер розвертайся! Нам треба на... до Лангрського мосту! Не забула?» Тітуня слухняно розвернула мітлу, яка кресунула пруттям по стіні у і сказала «Туди не близько!» «Нічого!» – сказала бабуня. До ранку ще повно часу. Боюся, недостатньо. Діто, відь мене знають значення слова поразка. Вони знову вилетіли на чисте повітря. Обрій здавався золотою лінією. Повільний світанок котився над дискосвітом, зносячи передмістя ночі. Есме. по хвилі сказала тітуня Ок. Що? Поразка означає відсутність успіху. Крижане мовчання тривало ще кілька секунд. Я висловилась, як там його фігурально, знехотя сказала бабуня. А, ну так би й сказала. Золота лінія ставала все ширшою і яскравішою. Проблиск сумніву вперше в житті завітав до бабуниних думок і неабияк розгубився в такому незвичному оточенні. Цікаво, скільки в ланкрі півнів? пробурмотіла бабуня. Це ти знову як там його фігурально. Просто думаю. Тітуня око розправила плечі. Вона знала, що дорослих півнів у ланкрі було тридцять два. Вона знала це, бо минулої ночі, ні, цієї ночі, порахувала їх і дала Джейсонові відповідні інструкції. Тітуня мала півтора десятки дорослих дітей і невизначену кількість онуків та правнуків. І всі вони мали майже цілий вечір для висунення на відповідні позиції. Цього мало вистачити. «Чуєш?» – сказала бабуня. «Десь біля свиносписька». Тітуня безневинно роззирнулася, окидаючи поглядом оповитий туманом ландшафт. У цю ранню годину будь-який звук було чутно здалеку. «Що?» – спитала вона. «Щось на кшталт курік?» «Ні». Бабуня крутнулася. «Он там?» – заявила вона. «Тепер я точно чула» щось схоже на кукур. Я щось нічого не чую, Есме, сказала тітуня, непомітно посміхаючись у небо. Наближаємося до Ланкріського мосту. І там, он, просто під нами, знову цей звук. Мабуть, птахи зустрічають зорю. Есме, нам тільки півмилі лишилося. Бабуня подивилася на потилицю приятельки. Ти щось затіяла, сказала вона. Та годі тобі, есме. У тебе плечі тремтять, бо плаща загубила, а холодно ж. О, ми вже майже на місці. Бабуня поглянула вперед. У її голові крутилися найрізноманітніші підозри. Ну, нехай но в неї тільки буде час. Вона все з'ясує. Під ними повільно пропливала волога дерев'яна конструкція, що являла собою головну транспортну артерію між ланкром та зовнішнім світом. З птахоферми, за півмилі від них долетів придушений клекіт, а потім глухе бух. А це? Це що, по-твоєму? вигукнула бабуня. «Може, спалах пташиного грипу? Обережно, я знижуюся». «Ти знущаєшся?» «Та я тобою взагалі пишаюся. Ти ж знаєш, сьогодні ти увійдеш в історію». Вони пролетіли між балками мосту. Бабуня дощевізк обережно ступила на слизькі дошки і обсмикнула одяг. «Ну що ж». Без виразу сказала вона. «Всі говоритимуть, що ти крутіша за саму чорну Еліс», – додала тітуня. «Є такі люди, що завгодно говоритимуть», – сказала бабуня. Вона перехилилася через огорожу і кинула погляд на пінисту течію в глибині провалля, а тоді підняла очі на віддалену скелю увінчану Лангрським замком. – Гадаєш, говоритимуть? – нарешті спитала вона. – От побачиш. – Але для цього не забудь, потрібно завершити справу. Бабуня дощевіск кивнула. Вона обернулася обличчям до світанку, здійняла руки і прочитала заклинання. Передати словами часовий стрибок через 15 років і 2 місяці практично неможливо. Набагато легше було б зробити це візуально. Календар, з якого сотнями змітає листочки, годинникові стрілки, що рухаються дедалі швидше і врешті перетворюються на розмазані кола, дерева, які щосекунди вкриваються листям і родять плоди, або ще... Замість звичного сонця через усе небо пролягає вогняна смуга, день ніч чергуються зі швидкістю візерунків в оскаженілому калейдоскопі. Одяг у вітрині бутіка через дорогу міняється швидше, ніж на стриптизерці, який за сьогодні треба відпрацювати ще в п'яти пабах. Та ви розумієте, словом, є багато способів, але жоден із них не годиться, бо нічого подібного в нашому випадку не відбулося. Щоправда, сонце і справді трохи смикнулося в бік. Дерева з краєсвітнього боку проваля, наче стали трохи вищими. А тітуня не могла позбутися відчуття, що на неї всівся хтось важезний, розплющив її, а потім зник. І вона повернулася до звичної форми. Справа була в тому, що королівство вирішило не вдаватися до миготіння небес та інших фокусів рапідної зйомки. Воно просто оминуло їх. Так було куди зручніше і легше, адже не доводилося морочити собі голову пошуками лабораторії навпроти магазину, у вітрині якого вже 60 років стоїть один і той же манекен. На жаль, зазвичай мандрівки в часі здійснюються саме в такий спосіб, що забирає до біса зусиль і часу. Поцілунок Блазня та маград тривав понад 15 років. Навіть жаби можуть про таке лише мріяти. Нарешті Блазень відпустив її. Його очі сяяли, на обличчі був отетерілий вираз. «Ти не відчула, що світ навколо наче помінявся?» – спитав він. Маград поглянула понад його плечем на ліс. «Схоже, їй таки вдалося», – сказала вона. «Про що ти?» Маград знітилася. «Так, нічого, нічого особливого, чесно. Тоді, може, спробуємо ще раз?» Мені здається, одного досліду для точних висновків замало. Маград кивнула. Цього разу все тривало тільки 15 секунд, але здавалося, що значно довше.